Din poemele lui Zaharia Slechter. Cu timpul murim, ne grăbim să murim. Cu noaptea ne întunecăm și întunecăm lumea. Setea e singura lumină, acolo nu se vorbește. Cuvântul se bea în tăcere, în ploaie, în Dumnezeu.